hoofstuk 208, die weldaad en die doel van die nachtelike storm, die vernietiging van die rovers, die verbranding van hulle beenreste. Die volgende dag het Joosef soos gewoonlik al baie vroeg opgestaan en die dagelikse werk onder sy vier seens verdeel. Hulle eerste werk was om te sorg vir een goeie ontbuit en daarna die gewone werk van die dag te verrig. Nadat hy dit gereel het, het hy na gegaan om te sien waterskade die nachtelike storm alles aangerig het. To hy so jen en weer beweeg het, het hy spoedig een menigte afgeknaagde menslike beenderen gevind en baie plekke wat met menslike bloed besmeer was. Maar die aanblik hiervan was hy hewig ontsteld en kon die raaisel nie oplos nie. Maar toe hy verder geloop het, het hy ook nog n groot aantal dolke en kort lanse gevind, wat op baie plekke met mense bloed besmeer was. By die aanskouwing hiervan, het daarvoor om een besondere licht begin opgaan, en hy het geleidelik begin inzien, wat die weldadige beweegrede was vir die orkaan, en ook vir die handeling van die dieren, wat in hierdie richting gelei is. Joosef het daarop vinnig na sy vier seens geloop, en alles aan hulle gewijs, en aan die drie van hulle opdracht gegee om die beendere en die wapens by mekaar te maak. Na een anderhalf uur hee daar onder die bome enorme hoop beendere opgestapel gelee en daarna is tweede stapel bebloede wapens. Eers na die ontbijt het Josef Sirenius en Jonathan na buiten gelei en aan hulle hierdie merkwaardige ochendfonds gewys. Toe Sirenius hierdie in die oog gekry het, hy verbaas sy hande bo sy kop saamgeslaan en gesê, Maar om die almachtige se wil, wat is dit nou? Waar kom hierdie doodsbeendere vandaan? Waar kom hierdie wapens vandaan, wat nog drip van vaars bloed? Josef? broer, vriend, het jy geen vermoede, wat jou die rede van hierdie grieweldaad sachies in vluister nie? En Joosef sê, Vriend en broer, Dit is of seerovers of muiters wat jou skip gevolg het, maar laat ons het eers met vier vernietig. Eers daarna sal ons poog om die saak degelijk te onderzoek om vast te stel wat die oorzaak daarvan kon gewees het. Sirenes het daarmee genoeg geneem en al sy mense moes hout van alle kante sleep en aanbring en tegen die middag toe een behoorlijke groot stapel hout op een oopplek opgehoop is, is die beenderes saam met die wapens op die groot houtstapel gelee en verbrand.